але тільки наладився запалити сірника, як дядько чогось затпрукав і почав спиняти коней. Доктор швидко підвів голову. На дорозі стояло троє солдатів на конях. Той, що на самому переді, в жовтому короткому кожушку, у військовому картузі, а двоє в шинельних і сивих солдатських шапках. У всіх за спинами рушниці, на поясах шаблі револьвери. Вони стояли собі цілком спокійно, покурюючи. А чому дурний дядько так зашамотався? «Що таке?» – здивовано спитала з хустки панна Ольга. Доктор голосно, зовсім спокійно, навіть байдуже кинув. «Якісь солдати?» А сам тихенько потиснув рукою лікоть панни Ольги. Цигарку ж і сірники поклав у кишеню. Панна Ольга трошки підвелась, одгорнула хустку і подивилась уперед. Солдати помалу не хапаючись, під'їжджали ближче. Передній у жовтому кожушку так почувалось, був начальство. Немолодий, за тридцять, напевне, непривітна, жорстка постать. Товсті жовті, круго навислі на уста вуса, лице в буйному ластовинні. Тверде, довге, з випнутими вилицями, поросле рудявою стернею на щуках, ніс качений, злий, червоний на кінці від вітру. Неприємна постать. Доктор ізнову потиснув руку панни Ольги і буркнув: Я буду балакать. Солдати наближались надзвичайно помалу, неначе дражнячись, із нетерпіння доктора, двоє в шинелях правда, були собі молоді, безвусі парубчаки. Шинелі без погонів. А, значить, вони. Один чорнявий, круглопикий, з круглими, веселими, хлопчачими очима. Ніс також кругленький і такий керпатий, що дві ніздрі, як два меншеньких ока, так і дивилися з лиця на світ Божий. Другий також нічого собі досить мирна постать, Білявий, засмалений, Ніби невмиваний, із сонними очима. Шинеля на нього була завелика, і комер ліз аж на голову. Ну, зовсім сільський парубчак, яких тисячі бачив у доктор Верходуб. Абсолютно нічого не було в цих постатях такого, від чого серце могло б швидко і тоскно стискуватись. Жовтовусий здмухнув недокорок з губ на землю. Невеличким рухом, Спинив коня й рівним, трохи хрипким голосом сказав до доктора: Хто такі? Куди їдете? Еге, говорив чистою російською мовою, з виразним московським акцентом. Доктор почув, як панна Ольга рвучко сіла рівніше. Доктор коротенько прокашлявся й, дивлячись просто в лиця жовтову тихо, але з натиском проговорив. «Ми їдемо в штаб армії, товаришу, і дуже раді, що зустріли вас. Нам треба якомога швидше. Проведіть нас, будь ласка. Ви, сподіваюся, червоноармійці. І він, немов перевіряючи, обвів поглядом парубчаків. Вони з цікавістю подивилися на закутану голову пани Ольги. Жовтовусий ані найменшим рухом не виявив ні здивування, ні цікавості з приводу того, що двоє якихось буржуїв на дребинчастому возику їхали в штаб армії. Тільки гостро, колюче уткнув у доктора пару металево-сірих запалих очей. «Документи маєте?» Доктор Верходуб знову сухо кашлянув і твердо глянув у непривітне лице. «Ні, не маємо ніяких. Нас ограбила по дорозі банда. Все взяли – мандати, пропуски, пашпорти, гроші, речі. Ледве вдалося утекти». І знову Жовтовусий ні трішки не здивувався, що людей ограбувала банда, і що вони без мандатів і документів їхали в штаб армії. «Хто ви такі?» «Ми, товаришу з доручення, товаришів із того боку, їдемо в штаб армії. Ми мусимо негайно бачити товариша Машкова, щоб передати йому дуже важливі інформації. Я просив би вас, товаришу, якомога швидше нас...» «Якої організації?» «Полтавською, товаришу, в нас інформації про німецьку. Хто підписував мандат?» «Як хто?» «Розуміється, голова комітету, секретар. Як звуть?»